ده ده ملاوی دو پتایت ساته ای اشاہ توید سنت که ست ایند شیلیز مرکل دوکان نمبر تاییس عبدالرحمت لازان از دی مین چوک جنگیر رو سوا بی پروپرائیتر انوشیر توحید دی موبایل نمبر 0301 اتعالکموها <سؤال> فدا موها چمانا ولی مالغوری دا خستانه دی کنا غدل نیدر کلی کشری اوگوالی استاسونا دا مالونا فیحبه کم ازورو کی بتاسو چخا مخابر رولا تب خلو تاسو بابو خلو که ویخرج اتغانکم نخکاربکی اللہ استاسو کنیو حسدونا چو گو روتا دا غفر د اسلام پلوم باند بیجو کبس کلی انان چر جہاد بارک اعلانو شو چمدادو که سلام علیکم ضد توورا ټول ټنټ انکارونکو چینو شو کوله همغه څنګه نه انکار وکړه ښکارا وشره دی غبو غزو د اسلام سره ها انت واورې تاسو چې ها اوله دا خلق یې ته دعونه تاسو را له ته په کو په سبيل الله جتا خرجکه بلارد الله کې همي کوم هي بخل نو استاذ نفسو کاږي چاري خلکې لرنا کا رصفت نبی رسول ته پناه غواڅه تاسو کې دا څه خلک ته چې jihad په موقع کې هم بخل نو ګره مخ کې ته الله تاسو نه مال مطلب دا جوړل د نواري نو چې ها ته پاره چې حکم مطلب ته چې استابه کې خير دي استابه جو به ذتان مالونه لگاو بلومونه لگاو د دشمن راغه او حمله وکلا پتا زمند شروع نه بګ بیا فارق او ها جدا پرې ده زمینی جامیره دبل رانی ورته ده کتلای نو دا بار بیا نشته نو دا ته پځان نه لگے دا استاد خل ځان لپاره خیر ولته وایګل کنه تناو کرل دغه ور کې تاله ها چې زمو څوکداري کې خیال ساتي او چې په jihad باندې ست احوازت مکمل اګه ذبی دشمنستا د بقېګي ناره کې ته وره ساکه او خارچونکه اومایار خل هغه څو ګوجه مخال کوي فاين مايه دخل عن نفس پس یقینا هغه خل کوي خپل ځان نه ځان له نقصان کوي ځان له تاوان کوي آیاتو کې ترغیب دین فاق ته حقارت د دنیا ذکر کوز ترغیب دې چې خل مخه مالو لګوي والله والغلية الله بحاجة بنيازة وأنتم الفقراء تاسو حاجة منية تاسو ضرورت الله و تاسو مال ديني دي وانتا تولو اگه تاسو وورده خرجنا ده جهادنا يستبدل غيركم نرابولي <تصفيق> بدل ستاسونا رابولي يا بغير ستاسونا يستبدل بدل كبراولي يا قوم غيركم بغير ستاسونا ثم لا يكونو امثالكم بیا بنوي هغه تاسو په شان اي خو بیا خرج په شان نه خارج مومي طاعت مومي jihad مومي علي رسول الله د تاسو چې دا بسو د ویډیو چې دا به د فارس سلمان فارسی خلقي اسلامي فارسي قدالونونه نو غوړو فصره نوې چې داګه ملک اغا نور کو زرګونو علما خو پریزا صرف اغا یا عالم امام ابو حنیفه رحم الله چې هغه سره د دین خدماتو کو اوسمرا مسائل نذغيو خران امونن نذ چويلو چدا زحل اكبر چدا دين سريا سر زولن دي بر اسمان نو كي نذگنا بيرقوزي نو ويتغنو بزرغون علماء خوسو كي دغيو سمر لوين امونن نذ سورت كي علت نو ذي جهاد اتو ترغيبات المؤمنان تو دپارت جهاد او قبائح وبكثرثرة منافقان وخلقو استغفر بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما سورة الفتحة قصد سورة محمدنا او نزول کې بس د سوره الجماعه مخکې سورته کې ترغیب ذکر شو ال القتال دې سورته کې بشارت ذکر کی په فัจخه سره مخ ذکر شو د منافقان دې سورته کې اګه اګه اغی خلقونه منافقان له زواجر ذکر کې یا مخ کې ندیر سورت کې ولنه عذاب ذکر کړي داوود سورت آل بشارته للمجاهدين بالفتح مجاهدین لپاره بشارته زیره په فتح سره په غلبې سره سورت کې لروبه بعد ده لاسو آیاتونو کې پدې کې نو سورت داوود یې بشارت ذکر کړي او داغه مختلفی فائده او نتیجه کوي در شانته زایجر منافقان ولا او داور توحید ذکر کوي دا شان ترغیب ذکر کوي بشارت مجاهدین ول ذکر کوي واقعیا د یوسف څر داغه سره د ټول سره تعلق ده چې نبی علی صلواۃ و سلام مدینه کې خوب لیدل چراغلې سره د صحابه او عمرېلا ان تلې ما مکیتا قربانان ځان سره بولی صحابه کرام بیان کو دغه ډیر په شوق کړه لوري خوشاله شو نبی سلام هم اراده وکړه چې څه کال جو عمرېلا دا معلوم کړل او باندې کې د وخت عين نو چې دا سکندري کې بیا دی نبی علي سلام ځان سوړه سووار له سوا يا بيزل له سوا صحابه راوان کړو قرباني راوان کړو را دي کله چې حدیبه ته راورسېد نو هغه اوخه جره په دپاسو سفر کې نه راکې نست دي وسو کو کوشش وکړ غنطله دغه دبيې مقامو اغزمانه کی حدیبیه دی وصر او تار شومیسیا وې نبی علی السلام وې چې حدثا حدث الصلف دا اغزت اشاره کړل دا ابراهیم آتی اشاره کړو ان الله فقد تفکم او دا کړې ده انځي دی په دا غذران کې وې دغه کاذرو د پټو له کېره چې پیغمبر رضی الله علیه خلق دی وصره را روانه ناغي تیارې وکړو الختری جوړ کړو چې مونږه نه پریږدو تاسو دې جنگل راځي تاسو دې مکاخلي نبي عليه السلام استادولې کو چې دمرا توای چې مونږ سره کو بیا واپس ووې ساری ګل نه ناغي اغل سره چلاړ انو نبی بیا نبي عليه السلام او اسمان دالعون هولې چې تلل شه قبول سره خبر او چا غلار هغه سره یثار شم تا پیر ارسو چوم مختلف خبره وتکول چاته اواز توافق غوینا زغانو مجبور کنا کو مالدار او تعلق مارحال چا سره دلته نبی اسلام ته چا خبر ورو چا عثمان رضی الله عنه شهید ټولیس داړو حقکان خبرو نبی اسلام په یوه وخت تبوید ناغه صحابه را جمع او بیا دته واده واستو چې زمون مدا وعدای چه ترمرگ پوری بنونگا جنگی بوده عثمان رضی الانوحو انتقام باغو تل چه کافران خبر شو چه نبیل اسلام قدل شانتی بیاتو آغستو هم لبکی نبس اوی ریدل عثمان رضی الانوحو رازاتو اغرالی بس نبیل اسلام بیاد آگی مرستو چه سنگ آغر آگی عثمان رضی الانوحو نورسرگ مشرکان و سمشران نمرالو اوے چرمونګه صلح کو خبر سمو <كلم> نبی علیہ السلام مو چې <جی> بالکل <كلم> چې الله ذکر د دا تعظیم خبر ایا اشعائر دې د نو هر کس هم خبره چې دې په کې عزت یو احترامینو مونږه منزورو عباره <كلم> هغه شرايط چې مشترکانو کې هول نه لږه قبول له نو او نبی اگوان سرانہ بلکہ رات دن کے وقت کے داغے رفیدی لے دے اللہ نے طرفہ حکم نہ بسائے منصور کلا لگا دا خبروا چوس بتا صورتے دا واپس دے عمر بن کلکہن برا دے دا شان ملکہ الحرازه نتا سربہ و اصلخ کارانی دا شان اللہ کالا جنگ نے کیے تم گستاس میاں اس داران کے کو کافر تاسو درشن واپس کرے اګه مون دلته را جمه لاته ستاسو نه نه به واپس دا برداشت کولی شو ايو نبی عليه السلام ته وي اسانه خبره په توره په اسانه کوم نبی عليه السلام ډېر په ښه ست سره دا خبره برداشت کړې نو هغه سولحه کولو غواښه ايګرې په دې وي کالو چې ری شو نو بل کال چې هجرات پیغام کالو اخری حالت نو قوم کال باندې او خیبر فتح حشر باندې کوریا যাও کلو وا احزاب په موقع کې مؤمنان پیورلو اعمال دولت ها ارصدی تپاتشو دریعہ استعمال خیبر چې د مدینه نه شام غړتا شمالي طرف تل ناګای واستو یو هو ته د نرالو اسا خبرم خبر شو دې ادهشان تکلی چه دی؟ مکیوه الام پکی و اده نو دو کالا بس بیا پا اغیی بانده هم لاوشان اغام پا تحشوه نو در حدیبیده صلحه تا قرآن و مجید فتح ویده تاولی ذکر چه دی که ریر فیدی و ده نور و فتح و دفارده و بنیه ده و قصاص و گرزید دل تا ذکر که چه تاولی موداز ده درکلا ان فتحنا لك فتحا مبينا يقينا المنافق لو كلا ساد فارا فتح احكارا جاءه هديبي مقلا اما شرايته دين قبلوا له نبي الاسلام صحابته جدا فتح مبين ناري وجدا سنه ده تصن فتح مبين والشده شرايه قتل على خلاف نبي الاسلام مرتبي عليه او بل اغلی انبارکی ورکل ازتار پا رخوا فتح دو زمون دا پا را بزی لاغی رفا رستو یا تنرالو لین زمائیات کی لیو دخل المؤمنین والمؤمنات مون تعالی فتح دو رکلا فتح مبینا کارا وازح فتحا چیدو خدیبیی صلحا دادینا دا پس مسلمانان ازاد شتل را تلبا کافرو بل ادل لاغی اغا تعلقو داغی اغا مسلمانی دیر روی احصار پکر آگی دیر پیدا پ لوې لوې خلک به مسلمانان شو خالد بن ولید عمر ابن العاص ور دي په اسلام قبول کرا مسلمانان ور دي اثر دا وجهه او دې را شو دا نه قران مجید تر ته اشاره کې دي مقام کې نبی رسول الله دغه نرستو ډېلوي کوشش کو پای عبادتو کې څنګه چې رده فتح په نتیجه کې قران ذکر کړی دی یا کینن مونږه به خلک دی استاد اعظم فتح اختارا جدا بنیاد کوزه دې پس بیا نو چسمره فوتو حاج شو راغه پدی میناو طرفه حمله پوره ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك چوبهنو کې الله تعالی دا لري چې مخ ته تیر شي استاد اعظم په ما تا اخر هغه جرس دې پکټي وی چې څنګه بانده دا شان فرالائق دا اغا زنبی کو تاہی خلاف اولائی دا پیغمبرانو چسو گناہ نی زنب بوتا ویخا دار امتی زنب بانده دراجی کنا نوجتات اللہ دا اغی بخنوکی امافیوکی دراجی دیوچتی گی لی دا یونتیجر دا اغی فاتحی دویم ینستا مخکنی بوجو نماف کی وما تا اخرا اکروس تسر ازی ویوتیم من او دریم یا دغه یو ذکر شو دا زموږه او تیمونه آمده وه علیق اج بورکه نعمت خپل بضا باندې چې کوم نه آمد در باندې کړی دي شو روکل ځای بورکه حته ورسی و یا هديه کا صراط مستقيمه او خيتا تلار نه غا باغي دروان کې همشه د بقایمو دایم ساتي اغلار د دین او لار د جهاد چوتا پاګې نکلا کو ساتي و ينصرک الله نصرن عزيزا امدادو کې تاسو سره الله پاکو امداد مضبوطو چې بیا راغی نه بسو غالم نشي داسلو نتايج دغه دا دا پاتخه یقینن چې پیدي وي ظاهر کې اصول د مسلمانانو خلاف کاریدو خدای ری فائدہ داونه دا چې سرست نبی رسول الله صلي الله اسلام سمراه غلاب وشو او ګورا یا رسول الله صلی الله علیه و آله و صحابه و راورانو او چې بلکې ال بیا راتونه زلف زر کسان له احکر و سره دا لږه ګټه و هو الذی مخکی اول بشارته ان فتحنا ذین ذین بشارته هو الذی انزلات انزل السکینه جنازلیه کئ اطمینان او سکینه فی قلوب المؤمنین پسلون المؤمنانو کی ذی زان لپی دی دا د اطمینان راه او د صبر خدا اللہ ادھا پیغمبر خبر و حکمو نبس اگر ادھا پخشا لئے صرف اللہ راکی خودا لی ایمانم و ایمانهم جو زیاد کی دی ایمان کے سرد ایمان دینا چنورم محکم والی راشی ایمان قول دی دی, دی. مضبط والی و محکم والی زیادی دی. قوت پاکی راشی ولی اللہ جنود السماوات والارض خاص اللہ لگا لکھتر ادھا سمانونو دزمکوی وکان اللہ علیمن حکیما او دی اللہ پوه حکمتو نوالا اگا کولی شی چه کم وقت که دیو بنده دا پارا دیو وقت پر دا جهاز زر قتال یا دا وقت مصلحات داری چه قتال دی بند کلی شی جنگ دی نکیگی نا اگا پا دی بنده پوه دی اگا دی که دیر حکمتو نری ارن اگا زر خدا سمانون و جزمکو لخ کری یا سات که بیدا کافر رو تل دبا کرو ذهنون داوی چه اگا وقت پا ک او دی کافی رو لی پورا سوزا ورکلوی ذکر جدردی آتی اوکو یو حاجیان بند کلو بلی قربانی بند کلی دا پیغمبر فارک دومرا دستاخی تکلی پوکو نو ذهن داوی خونا اللہ کو دی پویدو ادیکی حکمتو نو یو پیتر دویم بشارت داشوی چیمان با مزبوط شی چی مومنانو قتل چی دومرا او ساوتر آده پا اسلام کی بی بیا تول پوش شو گا لیو دخل المؤمنین والمؤمنات چو داخل کی مؤمنان سڑی امؤمنان زنانا جننات جنناتون تا تجریم ان تاختی علانہارو چو بائیگ بلان زداغین نهرون خالدین فیہا میشبی پاغی کی ویو کثیر عنهم سیئاتهم اولور کی دذینا تکلیفون دی گناہون دی, دی, دی پیدا پا کداو چو مؤمنان جنناتیان کی جننات داخل کی نبی جسلام تیویس قارب بارد مبارک شی, شی مبارک شدہ دویا فت څه دې بیا ادا کې صلوحه خو ستاده فار د کنه زم د پارا سري نو يا څنګه رالو دوت خلل دا په لاري صورت شو چې کلي بیا ابي الرسول محمد وسلم او دې ميه کې او قربانه حلال کړي اي حرام نه ځان پرانستو روان شي نو اڅره فاتح رااله د تصليله د پارا دې ذکر کړه سر مونه مؤمنانو زنانو د پارو دې موقع کې وي ازاد امه سلم نبي الاسلام صلوات نور را څنګه مو مې نه سره دی داسې مو مې نه بشارت ده وکال ذالک عند الله فوز عظيم او یقینا دې راګر باندې ځلاله باندې کامیابی لوي فوزن عظيم ما وکامیا به او با سرینځه کرکی چې دنیا کې نقال صوفیي اساسانته صوفیا بزرګان وې هغه دا ویلې چې را جنته نو دانه صفات دې چته الله دا سوال کې او عذاب المنافقین والمنافقات او عذاب ورکی منافقان وسړو او منافقان او خذلرا والمشرکین والمشرکات او مشرکان وسړو او نه نهول از ظن بالله ظن السوء چې ګمان دونږه لپاره باندې ګمان بدلرا داوی خدا خیالنو کنه چې دا مؤمنان بجا ته سره واپس کیږي د ځان پرې او ځان بچ کړه نور أغلی په دې ਮੁقام باندې د نبی صلی الله علیه و ال انوکو مسلمانان ہوتا صدا غشان پرو ندی هویا رینل چا دیه برا شلیل د مکینا او ظلمونه بې کړي کوو ځبه دا تیار جنگ دې نو صرف یو سړی او په بقا نوکي جدیبني قیصو کسو انور طول پاجشیو نتلو ویلا و تیار جنگ دې مارخلي دا ورتلې او غيبه خامخار روزي دې څه اځې وځه واځه دا بیا پاتللې کېږي د ویرایش افضل ن الله ظن الصو ډیر غلط ګمان ناکار ګمان علیهم دایره الصو پدې باندې گردش دې بدو عذاب دالانه پدې باندې گردش بد پدې باندې سماد نه دې کې دې نزل اما زه به نه نه دغه حالت بد دې ته جوړ شي چې دې باندې شهدا إن شاء الله مؤمنون لكم فتحا و بيغني موتنا ورقلوا و يدي منافقان و بك فيها بنا خلوانا و مشركاني غضب الله عليهم و غضب كلي الله فديبان لهم و لعناهم و لعناتك لدي فديبان لهم جهنم و تيار جهنم و ساءت مصيرا و بذير جنود السماوات والأرض دعوة التوحيد جهاد ذديد فارده و دوشانتي اغمازون جمال کې ذکر کړه چې جهاد ډېر بارې مسلمانانو مردا بوچته شي ورنه الله فر لخرې او تباب کې کاثران کونه مسلمانانو مرتبه ورکی او غاز الله لخرې ځما نو د سمکو وکانه الله عزيز حکیم الله دې زوره حکمت علا منافقان د داخې لکی چې موږ یې نو او د فتح کې یزيد بن سعد رسول ان ارسلناک یقینن مونگا لگلی تو ترغیب ذکر کی اتباد نبیتا تم مونگ لگلی شاہدن بیانا انکی و مبشرا و نذیرا عزیر ورکا انکی و یارا انکی چه سوک مسلر توحید منی چلی اللہ جنود السماوات کی ذکر دا ناغلہ بزیر ورکے سوک نمانی اغلہ بیانا ورکے دستازی مواردہ پدی مشن کی بستا ترجحاد قورے نوبت رازی شاہدن تا بیانا انکی اول نادیز ہے قورے چیز صورت ب دا تاجې تذکر کړه بیان یې ورته وو او باللہ چې تاسو یې مانوله پالا باندې ور رسولي او هغه پیغمبر و تو <تصفح> عزرو تاسو امدادو کې د پیغمبر و تو او توقیرو کې ده عزت یو کې خیال یو ساتي قدر داني یو و تو صد بهو او تاسو پاکي بیان کې د الله صحرا مازیګر سره ماخ الله تسبیح توعذروح و تووقیروح و دیکن زمین رسول تراجیر تصبیحوو کہ الله تزمیر راجید ہے و دا دعوار توخید دا او کدریوالو که اللہ تراجیشی نبیاد توعذروح و تووقیروح اقا معنی دا چا پیغمبر سرین دادو کے دا دا دن مرستہ اندادو کے خدا معنی آسانا چا دوک زمین زمین پیغمبر تراجید او تصبیحوو کہ الله زمین راجید ان الذين يبيعونك بشعارات زيکه مجاهدين هتا يقينا اغلقو چې به اج کې داسره انما يبيعون الله يقينا دې به اج کې داسره څنګه چویلو ميه او اي رسولا وقد اتى الله چې د پیغمبر طاعت کو داسې الله تعالی ته چوک دې الله سملاو کو او وعدهونه چې موږ بتا خرسيو موږ به سیدان بشو هو کو زونه اجیحد بکاو نو داز رښواه لکه لا سره چې بیا تو نوویل اسلام راځه مکلو کنه رستاری تفسیر راځي یا الله به وقایدهم لا دالن دباساز دلا سنود دي کله چې دی پیغمبر سره وعده وکړه نو داز رښواه لکه الله سره جو وعده وکړه نو الله وو سره دینه پرید یې داز به سره کوي په لاس به له حفاظت بے کی فتح بول ورکی فمن نکسا پس اغا چاچ مات اکلا وعدا فا انما علی نفسی پس یقیناً دی ماتی وعدا بخپل بانو زن نقصان دے چلو بیغمبر سر وعدا وعدا بیمات اکلا میدان تنوزی جہاد لنزی دو ټول بوجو نقصان بخپل بانوزی ومن اوفا اجاج بروالو کو بما واحدا پاگا چواده کرده علیه اللہ پاگیبان لی اللہ سره فذ يودي اجران عظيما وزرد اجرب کلا ده اجر ليه چا جواب ورکلا الله بولا اجر ورک دا فصیح قراتته قران عليه الله عام خلق بداو چیر علی الله یی د نو جوابونه فصیحونه بخل ده ذکر لید پلی کلی عبد الماجد دریا آبادی رحم الله چه نور سمر pore قوانین دې کتابونه ری او اصول ل بارے کې د قواعد نودا چاڑی کلی روبندلی کلینیکن نو چدا اللہ په کتاب کدا سراغی نودا زموند پار قانون دے بل قانون او قاعده بچا جوړه کړي تے باندا بس ہےلی می اس وی په وای نو چدا اللہ په کتاب کدا سراغلی دالو یا خبر دا سراغ دے څنګه توقیر دوجنی وی وتوقروا وتصبروا صدا دے کہ مصلحه اللہ تو لوی والدا نو نو دال لفظ نمک هر بنذر راځی کفر نبیادہ تفخیم سره نشوی دی کچھ بیشوین یا زبرین الله لفظ بیا تفخیم سره ویل جي الله او گعليه الله شنو بیا عليه الله نشوي عليه الله ده دي واجب تا تقر ما صلا او بس دغه جواب کافری چې دلاده طرف له تاسو راغلی دا خو هیڅ ثقیرات دي نو ټولو نه او هغه ملک د عربو جبارې کې سمر له لیلوه خلق ته ارشوي دي په اون هې په ترس نه ده کړل هې چې سر الله هو لا اجر ورک دا اول بادي په ذكرش روستو دكر ک تر او ما یادوري جي قباحت ل د منافطانو متقالينو چغ س کوله او نتل پغمبر سره نوډر قباحتي د زوااج دي ووللق سيقول لك المخلبونه زرده جوبات عاده اغروتو خلق المخلبونه ر كل شي من العاعراي دبانالونه؟ کله چې تاسو لاله نه ول دا ګمان او خیالو چې دا بس ورله په اخیري بیا غړې کاه واپس شي دا څنګه خبرې نه دي هغه معلوم خلق دي ما کیواله توبه چاره به د ژوند دی را نه شي اورله بالله خبره کوله خوشاله ده چې کله مؤمنان په امن او امان او اطس راغل نو دي خپل بوز نو بیا باندې لاټولې راتلبه نبی ده سلام تبوي شغلتن زموند دې مالونه دې وي کوزنه سوکو بانګرا اله خطا کړې شغله اتنه اموالونه مشغله کومه مالونه زمونږه واهلون او دې خپل اهل دورو سکه نو سړیا دې بدا دې بس لوا ده کړو ساريو موګيو پس نو مرسله ولا اهل اويال ياراو کار ادا خبره به کوله سمراچل ولا ورته تا یو ځای کې ویلو کنه راته ریته شباسته کې همداسې کور د دې خوش قسمت مو کې نه مونږه پاتې کړو نور به د پرتس ته ویل شي چې مومنان دلار شي همون بدبخت دا دې پاتې شو مونږ هم مسلمانان یو کنه واهلو نا دې احلا دې مولا اللهم صل علیه او خي فاس تغفر لنا فتبا بخنا کې زمونږ دا پاره مولا بابا خنا پیغمبر ته سمول بابا خنا راشي پکې تا خبرې به کولې وروروتا يې ووي نو به آل سنتهم الله وي دي وايي په خلکو جببان دي مالې زفي قلوبهم اغا جنشتره په ژوندون دي کې صرف چې به خبره کوي زره کې وردا نشتا زه ته واکي به بالکل تا هموي دې بار نشو کو سوو پورا بہنونو ځنه کې يوزي بي ايماني دا شک نفاق دي اپا جببان دي هغه پسته خبره ځه الله خبره توبته کا پشه سزاو دا خيار د سړیا یا کولون ب الفنتههم مالا ظيق قلوبهم وجبوا غسوي چي تلکې نشتا ولهمه من الله شيئا و اراد اصل به اختيار منشي سواء دارا دال ان دشي ان بر بكم برا خير اوږي به تاسو باندې او اراده بكم نفع يا اراد اوږي به تاسو باندې د خير او د په دي پسو بچي نفع او zarar د چا په اختيار کيني د الله کتا سوڑو راوتے امامینن صلۃ لیوے لولا پاوڑا کور بچکولین چھو ا استاد ساں ماجن ہاے ساتھ لین چھو اوزار تا سو پاتش وے جو اللہ پتہ سو بہ نظر را وسن تا سو بہ بچکولو دا ہوتا سو دی وجے نہیں لگیا کنا بلکہ ان اللہ بما تعملون خبیرہ بلکہ اللہ پاس تا سو بہ ملن دار چزڑ ک میوسرے پچو بل سوائے تا سو مومنانیو بس دا اعراب دی ما نسپتن جگو دا گو رضی صورت کے اومو رسطب امراضی بل بھنن تم تاسو گمان کرو تاسو رضی وجنی پاتی شوی شیا مالون خرابی گیا احل دغشن تے پاتی دی احفاظت پکار دے نقصان بورسنن تاسو بل خیالو کنا بلکه تاسو گمان کرو اللہ یلقلی بررسولو چو چر با واتسرانشی پیغمبر والمؤمنون امومنان الہ اہلیهم ابدا اخفل اہل تاہیت چرے تاسو خویدی امیشتر پر روش وزوینا وزوینا ذالک بی قلوبی کم او خیفتکل شداخیالو کمانستاسو پسرونو کی دیر خوش آلے دیکن چیزا او خبر ور چیزا لا را ختم واخذ الذکی دا خبره میکول زالمانو وظن انتم ظنن او او گمانن امکوله گمان ناکار گمانم که او گمان بدل ناکار گمانم کلو تا زهره د خپل گمان دلاته تباہ برباد وایو بغون تم قامم بورا او تا سو یو کم تباہ کی دن کی چدا دا الله په حق کې نه نه را سمج کی دي چداغه بس ایمان او یقین تازه کتا باقیه دون کیه تباہ و برباد شوه بده خبر او لم یؤمن بالله ورسوله اسو چی مانندلی ایمان راوندلی په الله په پیغمبر دا گو پاینا اتدنال للكافرین سعیر رسی یقینن تیار کړي دي مونږه کافرانو ته پاره ور ګرم ور تیار دي دی الله دا قدرت نه لید خبر ولله ان مالک السموات والارض داوره توحید او خاص الا لبات شید اسمان نو دغه مکدا يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يشا. بخن كي جاتا جواب وعلي اوضع بور كي جال جواب وعلي وكان الله غفور الرحيم دي الله بخنك رحم وعلا كتاس غصم قل إصلاح قلق لكنا وعلي رأس القرآن بيه طريق خيئنا نفاق عملو كي إصلاح بحوشي فدي عقيدة وحيد وانتاس جيمان دونه نتاشوه تباو برباده اجانم تبزي. سيقول المخلفون زردان جوابتاتا اگر استشوى خلقو اذا انطلقتو كل تاثر وان شئ مؤمنانو الامغان ما اغغني متنتا لتأخذونا تاثر وان خلقو كل مؤمنان ورل بخيبر نحن نجمعون شکر و بس اغيب موتالار پريز امون دروزو نحن نغارسي ديتا پريخو نحن نجمع مقوا امنافقان او قتل جده او تكلف نشتا اداق سكرانا ندا اسان غون کار دی نو مې نه ندي دي ضرونا ن تبعكم پریزمون غ ته شو تابع داريو کو استادو ن تبعكم چموږ در سره لاله شو کان او کنه پاتشي وي او نه خپي خاص په دې باندې خپي نو بس دې موقع کې چې الله کوم قانون دې حکم دې نو بس پاغي عملو کینو ربا د ماشي جوړې دون دي اراده کوي اي بدلوا كلام الله چدي بدل کې كلام الله فیصله الله او لن تتبعونا او آئے ورطا اچھر تازو نشرت لئے قال الله من القبلآ دغشان تیز تازو فا حقی ویلی اللہ تعاکو من قبل مخی دا چتا حدیث کی وراغی دو حفید سلامتا چھ دا خلق نلی دی بنا پریزی دخیبر غلی مطلق صرف داغ مومنان دا پاری چھو دی بیئی کتی جو اچھا سوک نوگتلی ناگی بنا پریزی نگو رہا اللہ دا سوی او که تاسو راځي چې مونږ پریږده راځي الله کلام بدلوه فیصله بدلوه داونه شکه ده فز یقولونا جدیب وای بل تحسدوننا بلک تاسو حسد کوی مونږ سره مؤمنان ته وای سړی الله ندی وی ادا تاسو پاتره ده چې ثیار غني متن مالونه دي په مونږه انسو دیګي نا نه الله وی دی مونږ سره حسد ده بغض ده ا تاسو چې تاسو کوي چې با صحیح جمعو کوي بلکانو لایا قہون الا قلیلا بلک دی نه پویږي مگر لکه ونده الله یې په خبره پویږي نه تمومنانو باندې دایله زام لگے ظالما تو وګړه ګټه په دې ټولمر کې د مومنانو څخه خیانت کړی چې دمال دولت له علاجه کړی چې د سره نه نقصان کړی چې نن تر اجازه په باندې دایله زام لگے لایا قہون قلیلا هغه خلکونه چې بس حواد اعتراض کوي کنه چا قرار باورې کړه وا لانی کارې کړه هوګینه خبر صحابو کې دا خبره وي اغه ل الله خپل مالونه دومره ور کړو اګه عثمان رضی الله عنه باندې الزام لګي دا سورمان ناګه خپل وله دا خبرې کله چې ما دا بیت المال مالونه پاکي لگوډ دایته رازات څومره صحابو دي دا باچې داغه وخت کې منافقانو کړه بل دحسدونه تاسو موزه حاسد کوي قل للمخلفين <تصفيق> هو يا ذا الرسو كرسو كل قوت مخلفين في الرسو من الاعراب ربانالنا ستدعون الى قوم زرد جتا زبر اول شيء اول قومه ولي باذن شديد شاغيرين صح جاموالري خواندان بجند شديدين صح تقاتلون عند بجن كوي دي سرا او تسلمون تردي دي مسلمانا انشي يا قالكي دي تجقبل كيكمزورش حد 보면은 حتا زرا كان او مسلمون بس ياخذوا مسلمانا شي او, خفايا او, دا دا او اه؟ اه؟ على بكيري كان يتاسوا سراجانيگه كتابو خان وكان خبايت زمان برك اسلام محبت تي او الله فدن ما نقف يو فخر نو قرار روانا ها استاد از قومنا ها ازندي ها ساطي فدرا ياروم فارس ولا داس نور مل كن دي نو بسگي بياراشه ویند تو وی کچرتا سو حکم منو یوتیکم الله اجرن حسن در به کی تاسو لافا کو اجر خیرتا ویند دولاو کچرتا سو وړیده کما تولایتم من قبل لګسون چولیدلی تاسو مخکی جزبکم عذابن الیم عذاب بدر کی تاسو لر عذاب دردناک نوکه اخلاص مخکاره کومل غلش ټیک دا کلا بیا وړیده نو بیا بدر دالې عذاب در کی بیا ام نپری دې اوسه ما حضرت کر کئ چ هغه ما ستنې ری ته چانګ نه شریوان جہاد نه ری فراز لا یعلا الاعنا حرجون نشته دی پرون باندې هه غنا تکلیف او حرج غنا بنشت ولا علی الاعراج حرجون انا او ګور باندې حرج ولا علی المریض حرج انا او مریض باندې څه حرج تا په دی باندې او لازم پین دی ولی معذور کنه لون با څنګه جہاد او ور دن هغه با او مریض ده یو صحابی راگلو نبي علیه السلام تیوه زامن ام دیوه یو مقجور شو چه غالبند او خود مقاوه ناغا اوه چه زخو بازم جیحاد نه اوه بوده زامن اوه چه گورت مازوره اوست داشه مکاوه اپا تابانده لازم ندی ناغا نبی علیه السلام تیوه چرا دیده و شان تیوه ناغا تیوه چه پتابانده خو سپر ازم ندی او دې دې توګه سلامونو ته چې تاسو مې اچلې مڅي بل د خپل خواخاله نبی رسول الله تعالی وی ویره سماجا خوخاله چې بز په دې ګړه ګړه په باندې په جنت کې او مغره دا مې راخاله نبی رسول الله مې بازدا د سمو اي دا هغه میدان ته شاهده حاصل کړو دا په خصوصیاتمو نو پرون او مرز باندې jihad نشته او ميهو تعلها اغه رسول ورسوله الا پیغمبر دیغه یدخل جنات داخلږي دلرا جنته نوتا تجري من اعطاه الانهار او جویګملان د داخل نه هورونا ومي ي تولا هغه رسول چوالیدو يذبه عذابن الیم عذابو ورکی دلرا عذاب درنه آکو چې د جهاد نه وولیدو هغه سستیو تکاسلو کو نو عذاب ګل ورکی او ذااجرمنا به قانونا دلته اگې مقابله کې مؤمنان الله بشارت ذکر کړي نغې صفات ذکر کړي ترغيب او انعامات ولا ذکر کړي او د جنگ د بندول حکمتونه وبخي دا ولي الله داسه مقرانه وسط سره دې کپې نه دای په و ټک پکړیو لقد رضي الله بيقينن رضا دي الله فوق ان للمؤمنين دمؤمنان انا دغه دې رضا بیان سقدر رضي الله اولاد مومنان رضا دی دا غیب او دیر لوی بهادره او دیر لوی اخلاس ایدیو با بیعت که تا سرا تحت شجرتی لاند دا غیونینا مفصرین ویده که کروانا او راجمش دم را صحابه او بیعت بیکو لاز بی ملاواره بی نبی الیسلام سرا چه مون بس او اخیر که نبی الیسلام بی دوال دا سنن یوزه که بازداد عثمان لازداد زمان وسنګ یو سړی د جهاد د پارا یا په پا زندان باندې را پابند د پارا بیا ځکینو صحیح ده او طریقه به ور یو خدای غ خلکو بیا د دې پیران او غیران چې ځان نه وسره یا بسم الله ویا سنګي تا خپل استاز او خپل مشره سرده دعوت او اقلا چې د توحید ما او اوازونه په قران باندې عمل کوم زبده د اذکار او د عبادت او عملونو پابندین بلکل صحیح ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ دا بیات کلو فجہادو ک اللہ سره کا وعده سره کا چې بس ستاپ دین قربان فالم ما فی قلوبهم پودال بابا څو چر دی پسونو کیو الا او محبت او پیغمبر سره دے اسلام سره سمرا مینا محبت علی پسلکی فنزلت سکینۃ علیهم پس نزلیکو اغ ایت مینانو بدی باندې واسابهم فتح القريبا او انام یکل دیتا فتح نذ دی یخذ هديبا فتح او سو کړه یادې چرخه خبر فتح ولا ورکل نيسته فالعلم ما في قلوبهم دزرنوا حال الله تمامهم دغم پکې وبسرل لږه کړکې چې د مؤمنانو په زرنو کې ډېر لوی جذبونه اغي دا خبره برداشت کولیش دا کافر به په مونږ باندې دا خبره کې مونږ به د غلاځو او د کمزورې نه حل والله به سکینه نازل کړه چېبز د پیغمبر صلي الله علیه و د غلاځو اسا هغه ولې شه د پارداسي پیغمبر په دې اگر کو ظاهر کېري ته په کې څل اگر فائدې نه زه دا او یاده طبيعت خلاف ښکارې دا نه پیغمبر دې علیه فانزل سکینه علیه أولاك رجيتا فتح نزدين ومغانما كثيرة أو غنمتون ليرو يأخذونها كثيرا غستل بس تشورت الفكر وراغستلون شاپيرا ملكوننا وكان الله عزيزا حكيما اللعب يزورا ورحكمتون والا وعدكم الله وعدكي توصر الله باك مغانما كثيرة دا غنمتون ليرو دا سمر بادشاهي كثيرا يا رست صحابو مختلف ودوارو كثيرا فتحو كثيرا كم ملكون لا게 तपकी इशारा दाकना ताखोजोना जदा सुबा घराखले और जमा करोवे फाजले लकुमा हादी अजरिया दरकला तासोलरा दाफतहा दागनिमतो फाजले लकुन दासीसे ओदरेकरा शखेबर फतफश वकफाए दिअनात अनकुम <تصفيق> فتحة في غنمتنا آياتا للمؤمنين دليل و عبرت و صدق و فارد مؤمنان و يهديكم صراطا مستقيما و مضبوط كتاظا و لا رأي نغابان دي شغط جهاد سلسلة و مؤمنان بو و رجو غورا النبي عليه صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اغا صلحة جمون تظاهر سخت اخكاري دا غيكو سمرا فيدي تداموا مننته وسابقوا خيروا او ابو وش جلل موسر كما وعدك الذا نغورا غير موسر بركلا وكفى عنكم او خلق لازم احساسنا مناكم كل شهدي بيكم مؤمنان راجمو نو المنافق دو كافر دو طرفنا مشركان طرفنا او يا يا اتياتنا دمصلح او حمله وقرزه قد عندهم نيوتن شایدان کلو منا وصریل <سؤال> ذکر کئی بیا مومنان ورپا صفات دل اجور اگی راٹین کلل اویل اسلام لیرا وستل نو اویل اسلام اگی دمشان تے ماف کلخا اوستو آیت کم دا اگی ذکر رازی نتاسوی تاسو کلے ددوی خلقو لاسی بن کل استاسونا باوخر آلام تقدرو علیہا او بالا فتح راځ تا سونه کاجر باغې باندې قد احات الله بیا يقينا احاده الله باغې باندې هغه تګران نه نه اسان نه هغه فتح ما كلا چدانن كما فتحوا شوا بهدي بييکي نو دان د هغه دا لپاره بنیاټ شو اساس شو بيانور جسمره فتوهات د خیبر او درو موده فارس او چاپيرا نو دا هي ټول د لپاره بنیاډه دغه له هدي بييې فتحو زكي واه دا فتح مبين نو قران دا غنیمت و ذکر کی چې سبا دل دا غوند را کوم د اموس نزه دې دار خلا خیبر اور پسې بلدا هغه دا مکیرا وکانه الله علی کل شیئ قدیرا او دې الله بار یو شی قادر هغه کولیش د هغه قدرت ولو قاتل کوم الذین کفر حکمت و ذکر کید جهاد د جند باندورو چې دا ولې شو الا <سؤال> حكم للمؤمنون ذو الجوارش قد ماکیواله کینس کار وته نو فضل صحابه او مصالح نو ماکیواله بیا غکلو حبس الله باندې کدا چا اې کې وصحک مدونه ذکر کی هرستو وزل ته بشارت ده کدا خلق تا جان کوله ولو قاتلکم الذين كفروا کچھ رجنگو لی تاثراتی کسان رش کافران دی لولا والا اتبار ندیبا الو <سؤال> لشاگانی ثم لایجدون وليا و ولا نصیر بیا بینموندو سوک دوست انا مددکار اسوک بینو چی بیه بچ کردو تاث طبع شاکولک اللہ حکم کردو سنت الله اللتی دا قانون دا الله اغا قد خلط قبلو قبلوچ یقین تیرشوی دی پخوا د پخواد آتر آران دی سو چکپلو مومنان لفتح و غلبور کی او کافر له شک افتور کی یاد چکه لپ یو ځان کي مصلحت ني مؤمنانو ته تکلیف جوړيږي الله اغمن دي ابو بني حل کي ولا تجدا اتبچره نمو مي لسنت الله تبديلا قانون دل الله لا تا قانون ني نه بدلي كتب الله لاغلبن على ورسول دعوا الله فذلك ال جوز ما بي امرن با کامیابی سره په ګاندار خبر او ځنی کله او مینان یا چې الله یو کار په یو طریقه کول غواړي نو بل څوک بدلولی دا قانون او طریقہ په هو الذي الله غزاته کف ايديهم عنكم جبن يقول لا سنة د دې استاسونه عنكم استاسونه هم بدغه موقع دی و ايديكم عنهم او بني يقول لا سنة استاسود دینه او احبازت او کو باندې زر اوستو بے با کنه مکه تا و ګیړا د مکه کې یل په هدیه بیا کې صدا مرکز دیو میاندې مم بعد ان اغفرکم علیهم فذذی چې تاسو غالیب ګلې کامیابله پدی باندې دانه چې تاسو کوم تاسو نه کو له آګه خلک چا حمله کړو هغه ګشورو کړو پتاو تاسو الله اجازه لکو وكان الله بما تعملون بصيرا دل لا تصبا من لبن ديلدنكي تذا من تخاردي بناندي رزك الله سبنكل جتاس لا قال بدرقولا ذا سمرلو يفتح وجهه هدي بيه اصلح وكان او كافر بويدنا چسمرا دي سخ شريعت کے ہول نظم ربا کے مومنان دا, دا پار خیر او داغین دا, دا پار پاک نقصانو کافر دا پار هم جا کر اللہ دغا خلق دیکھا تو تاسو دیبان غالیب فلم مومنان توہی الذين كفروا دغا خلق دي چې کافرانه او صدوكم ان المسجد الحرامي او بنکلي تاسو د مسجد حرامنا والهديا او بنکلي او قربانه والهديا او قربانه معکوبا بندکل شوی ګورانه قربانه د بیت الله ا شاعر دی شاعر دی نګور دی هغه بند کړي تاسو بند کړي قرباني رسول منه کړي اياب لوغه ما هيلا دی له حلاله تا رشکم زداګه مقرر دی ولولا رجال المؤمنون کچر نی هغه نه مومنه انا ولا سا مؤمنات او زنان مؤمناني قديمه ککي لم تعلموا جدا سن دي پي جن دي لي سمرح خلق نو دا خط روا انتا پا اون چه تاسو با قدمون اکی دے پا دیبان دی تاسو با قیمال که دی لرا دیبا پاکی منزکی خراب شی که حمله که دی فتو صیبکم نو برسی تاوستا من هم مور را د دی دی طرفنا تکلیف و غم بغیر علم بغیر دس علمنا تاسو خبر با خبرنا پا دیبا پاکی دل شی نو اللہ دیو جی اگا جنگ بند دو ساتا خوا سمرا محر بان دی پا کلو بند دیگان لیو دخلال چه داخل کیا اللہ فاکو؟ لیو دخلال اللہ فی رحمتی من یشا چه اللہ رحمت کی داخل کی صوف چوگواری <تصفح> لَو تَزَيَّلُوُ منسکی خبره قرآن اگدکلا نوزا بعد احد دو جنے ذکر کرکل لَو تَزَيَّلُوُ آغا لولا رجالون داغی خبر اکی لَو تَزَيَّلُوُ کشر دی بیارتوی اترابتشوی وی بی لَعَذَّبْنَ الَّذِينَ كَفَرُوُ نمون با عذاب ورکلو آئی گسان لرا چه کافران لیمینو دا تولنی عذاباً علیما عذاب درنا پا دی که با کافر ورکلو سخص عذاب ورکلو آئسا چرا کمرات لو مقابل ایک بولا فو حکمتون پا کدا مخیتون اللہ جنگ بانتا خریبانان مسلمانان مومنان نارنا و زنانا داغیر حفاظت ما صلاوا بلدر خلق و چاگی اللہ داغی بارا کی لکلو چلی با مومنان کی گی داغوا کدا حکمدونه به کې نه وي نو بیا به تاسو حکم کړو جنگ بشو اذا على الذين كفروا سجرذ کړکی کله به دي لعذاب ورکړو باغ واخ جعل الذين كفروا جوګر دوه کا نو في قلوبهم الحميه ذا بقولذرنکه اغزدو حميه الجاهليه رد جاهليه تا کله چې اغه اصلاح شو نو دې کافر ويو شرایط صحکي خو اول به دا روان کي بسم الله الرحمن الرحيم لیکل شوه دې په اگې کې جګړه واچو چې دا باندې لیکه محمد رسول الله په سمي لیکه يا درې ویلو چې محمد رسول الله باندې لیکه بس محمد ابن عبد الله په دا دانو په جنو انو دا څومره سخت خبره دا چې تا صحابو باندې اسکولې قال رب العزت سكينه اطمئنان نازلكم ورن كافر غسل كعقل جد كهل الجاهليه فأنزل الله سكينه على رسوله فنزل قال الله اطمئنوا اسكنه بفضل پیغمبر وقال للمؤمنين اقموا مؤمنان او لازم يكاديز راه لا اله الا الله محمد رسول الله فدی بانده بانده کی تقوى رازی او دادو تولو نیکو بنیاد دے دو تے کلمتو تقوى ہوئے خواد تو فریزگاری کلمت فریزگاری دی لازم دی اچدا کلمتو کوئی اچدا کلمیوی دن اغبا تقوى کی گورا مومنانو سمیں فریزگاری والا کلمت لازم فریزگاری سر خوادی وکانو احق بها و احلا او دی لائق فدی بانده او احل دده الله والا اهل او رسول <گرزو> خلکو ته ووله چوبوره دا کلمه ویلنه څومره سخت خبره برداشت کړي یا کلمه د تقوا نمر اجازه قوت د برداشت صبر کولو به تر معنی دک اول چې کلمه توحید ویل و, و د پیغمبر مجبور واغینه و وکال الله بكل شيء علیمه د الله غریو شبندې په وا دا اذالک دی او صبحی صبح داوه او ور بیا وافسلی شو دا کوم سمج لابه اصحابو نبی علیہ السلام څنګه را خپل دل یو خبره نبی علیہ السلام کنه چتا خپل دل یو چې مو داخل شویو ترونه خو دا نبی علیہ السلام مړه دا دومره چې سقال تي یو هغه وی ندا بس یی که په دا تعین نو کنه سقال نه بل کال <تصفيق> نوکران دا هغه صبحی زایلکه لقدس حق الله یقینا رشتیا کړه الله باکو رسوله الرؤیا بالحق پیغمبر خپل سره هغه خو پرشتیا سره په حق سره خو د وخت این پکینو وقت بیا رالو خو هستت رکه سره عمره وکړه داتا دکلون المسجد الحرام چې خامخاته په داخلي کې مسجد حرام دا ان شاء الله ان شاء الله فشره الله غالی دیر تبرک دفارا، یار تاکید دفارا ہوئے آمینینا پا با امن بایئے محلقین روسا کن صفاک اون کی بایئے پلو سرونو با او کم اون کی بایئے سربا خریئے نو دوکس ما سر خرولیو محلقین چی صفاکی اکی طول خلق با تا قوڑا ہوئے مقصرین چی کم یکی نو بہتر بیوم دار دار روم بینو ایم اکتی کلی محلقین دوشان تیلرکی لا تخافون انا باری گتاسو د دشمن خطرای یاره باندې صالح ما علام تعلمو فسبه الله باغ سو د تاسو منه په یدايه د دی کې سمرډی رې پیدي وي سمرا ساتایو پاکي سمرا حکمتونو پاکي مصلحتونو فجعل من ذلک فتحا قريبا فسبه گردد لا سوا د یو فتح نزدی د خیر اوریاو خو دې به فتح پکې عمر اغلا خو د پیغمبر هو الذي الله غزاته ارسل رسوله چراوی لګه پیغمبر خپل بل هدایت پر هدایت سره او سره او دین الحق اب دین حق سره چې دین اسلام دی اخروشټی نه پیغمبر داګه بیانات داګه خو بنا ارست دشتی اځو یقین دي يورهره او علی الدين کوله چې غالب دې لرا دین نو ټول باندې او کف بالله شهیدا او کف بالله غوا د دفن نبوت او د کم گواہی اللہ کری د په نبوتا نرستو اغا گواہی ذکر کی محمد الرسول اللہ یا مخ یاد سر دا ترابد دے هو اللہ دے رسول رسول اللہ دا چلان را لے گلے دے پہ ہدایت سر حق سره چې دنیا کے غالب کی او دا اغا تر صداقت گواہی کری دا کم پر غمبر دے اغا دا غمبر محمد رسول الله محمد رسول اللہ دے صل اللہ علیہ وسلم ده که نشتا او دایسی رسول لی چه دا رسالت اغا سلسله پا دمان ده ختم کرده تماما کرده روز تو پکی سگون جایش نشتا خواد هیس قسم نده بروزی پیغمبرو خل کوچه کم جو کرده چه دا بلا سوک روزی او دا بروزی ده او اده ظالم و قضاق بروزی او دلو اغا قادیانی و غیره نو اول جوز دا کلمه مخیز کرشهو الطه لا اله الا الله واذمي عدد محمد الرسول الله دا ذو دينو ذو خبرينو اكيد دا او عمل هذا القران المجيد يوم الذكرك بس الحكمتي پکيدين ياوتا كلمه توحيد وي ابل دا كلمه رسالت وي اجا دوال يوم ذي كلمه طيبه تي جولش نو كلاچو باندا كده دوال سي بتن راشنان بان طيبه پاک والذين آخلقوا معه جدثر ملغری صحابه کرام شان نبی ذکر کو نشاند صحابہ ذکر کریں والذين معه آخلقوا جدثر ملغری اشد ادیر سخدی علیکون صاریف و کفار من لے بغافران باندے الی غیب مقابلہ کی رحما وبینهم ادیر مینا ناخدی رحم شمیدانې جنگ کې برواته قتل نفولات بخکارې ده اج خپلو کې بناسونو داسې عاجزه بس بے او دن تک قران دیالی سفات سجدہ سجدہ بڑی رضیات او دیر دی هغه ذکر کې تر لصفوره تراهم رکعون سجدا تبو ني دي درا روکو کون کې سجدا کون کې عبادت بڑے رضات او ډیر همت نه کړې دمون صادان دي یاو برو کوې یاو پسې دی یې لټې دي فضلا من الله فضله در په الله نه ورضا نه او رضا د دین دی کاروم په در به در سره د دنیا کسبو مهنتم کوي سیما هم ویو جوړیم نه خدای دې به په مخونو د دې من ادره سجود د وجد سجودونه دا نه کېږي دا د شوقرین خیاده ښا چا عبادت به کړی هغه ټول ټاکون تلیا زمون خلق ارصو مصنوعي سر جوړي دا وګوره چې په سورتي په باندې تاندې ځان له چې تسبیپې دي نو دې بیا وې چې کمه خلک په وویلر بازار سره دی نیک سره دا غلا خیاده چې هغه شوګری د وجې زله عبادت یې کړل یا جدا رونق دې لور نیت ته هغه یې دی ښا دا ورجه چې هغه نندغه کوشش کوي چې هغه مو سه اون دی یخی او نو مسلمانانو ته دا چلدا کوي او یا خاص کرے گا بی دین او جاهلان پیران صوفیا نو ورا اگیدا شکی چې بحال قرق جمعو کی نو پټاندو کې ځان نه خې دا وای دا کنه خنه‌ای دی من اثر السجود دا اثر اذن خود سجده د وجه نه زالیکا مثلهم فی تورہ دا صفت دې راغله به تا ورا ته و مثلهم فی انجیل او مثال دې او په انجیل کې بیر خلقو چدغه کتابونو ادا را لو صحابو اتاو کتلو نو خکارو ایو چاگرس کتاب بلکل دو عصاد اسلام احواری هین دی نو که پکیر آگل ویداغ خلق که ذرعن فشاند فصل اخرج شطعو شرعو بازی اقپلتیغو فعاظرهو نو مضبوط کیا غیلرا فاستغلبا نو سخشی فاستوا علی سوقه نو ادری برابر جی پاکپل پاندائی بندی څو غره چې دانا او کړلی شي ناول لاګینا کچته ییز روزي بیا ورو مزبوط شي نبي اخلک شي فاستغلب نو درې کې خپل پښپل پاینډه باندې کګی جنا پریوزینه دین اسلام چرته پاول وخت نوم داسو اول کم زو رو بیا ورو ترقیق یاو تنو بیا دوسو دا دتل مزبوطه ایدل دا اخر دا چې خپل پښپل پاینډه درته او چا دا تقسیم کړي چې اخرج شطه اول وقت که دعوید دا دا چیوشو <تصفح> نویلی او چی دعوید دعو ابو بکر رضی اللہ عنہو نویلی ایسلام او خودو فا آزر اوو نو بیه مضبوط که <تصفح> او فستق لغا عمر رضی اللہ عنہو فستوال علی سوقی عثمان رضی اللہ عنہو دعوید تقسیمی کرده پاکی یادی مخ کی صفاتو کی طرح هم روکان سجتن داد صحابی صفتو نو دام تقسیم دکا بہتر قول دادی چی دا در طول تمام صحابو پا صفت کی دایات را انگل دیکھا دار یو صحابی دا یو از خاص صحابانا نو اسلامی پاگی باند محکم و مضبوط کو یو جبو زر رایا خوشحالی زمیدار لرایا دا فاصل جبو مضبوط شی را را را غورتی غورتی غورتی را سر دا نو زمیدار چرښ چابيره ته وګرځون ډېر لخوا شاله شي یوجه مسره چرخه کډه اخولي وګورتي غونته هوورا کنه خماز بوتلار او انکه خیر ورشالېږي په نور خلک په دوه نو خوشالېګ زړه او ځکه وي چې دوی په سرکاري نه په کلو کېږي کنه نو مراته نبی رسول الله نشه هغه خپل دیندا محکم والي لیدو ډېر خوشالېږي لومبه هغه وخت نبی رسول الله بيوتوي شرما با وو نځخ پر کلیته چې زموږ صالحو اور است بیا وګورنه څنګه لې غيظ به یې ملکوفار چغوسکی په دې باندې کاهرانا هغه چې دا ویني چې اسلام بوتي مضبوط شونه هغه چې تکاتيش لې يضيضا چغوسشي او زړي به اوچوي د کحال له هغه لې غيظ به یې ملکوفار اسلام داسه غلبر اغلا چې خلاقته بیا دې کې دینه سو چې قتل به وته زړلوي په چاو دا چکه صحابه په خبره باندې کوڅه کیږي دغه دروده د کافر پاک پاکی دی پات پاکي وي دي ښا دغه به علیکم کفر چکه صحابه مې آیار دي د دین نو ته دغه په دغه باندې کوڅه کیږي یا دغه عمل ته چا سره سپک ورنه و موجرن نکره چاري خدا او عمل لري کله چاري د دین خلافې د پیغمبر خلافې ماذ الله دا هم څوک هغه هو قربانوبه <تصفح> شیعانو توقور اغیض صحابو بارک سمرے غلط آقیدس آتی سمرے پر غصا کی کیا صحابیت نینکار کی آغا ہوئی چا دویلون نماز شاید تکورن اغیبا کمرا لکا لیغیض بهم الکفار وعد اللہ الذین آمنوا وعمل صالحات وعدکر اللہ آگا فانسرہ چی مومنان دی عمل نکر دنیک منهم دوی صحابونا ین چدا تول صحابدي دی منهم چدا تول صحاب دی مغفرتا و عجرن دا بخنی او د عجر لوی دا مومنان و صفات ذکر کرو شان دو صحاباو کی او بید آگید پارا بشارت ذکر کو شان بخن راو عجر کو دید <تصفح> سورت پس دا سورت المجادلن نظر شوی دی مخت سورت کی بشارت ذکر کو نو دے سورت کی آداب ذکر کی دا معاشری دا پارا چه جن بسنگ تیرا وی فخ بسنگ تیرا وی او وداج جہاد دے میدان جن کی او بلداج جہاد دے بريام جنگ کی صلی اسلام موافق جنگ پیرولی دا شان د مخک زہابو رضی الله عنه صلی الله علیه و اعمال او اسباب کیچ باغی الله رضا کی د دین اصول او آداب ذکر کی پدې صورت کی دتوی آداب للمعاشره دار صورت دا اول آداب للمعاشره دست آداب چه باقی بانده انتظام کیگی در معاشره مساد خاتمیگی اختلافات خاتمیگی صورت که مختلف آداب و تعلیمات دی در حقوق اللہ و در حقوق العباد ذکر دی پکی در مومنان و دا جماعت دروانی دو تسنسکی دون و در بچکی دو در وصول دی یا بل سر در محبت او حقوق جون جوری دو در قوانین دی درشان شان دا شاعر شاعرو تعظیم کول، خیال ساتل، دا غیر پارا قانون دے دا قوانين قوانین تصورت کے اول دیارل سیاتنو کی اول ایسا او بیار روز تو آخر ایسا دا دی اول دا قوانین ذکر کئی خوا بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها الذین آمنوا ایمانوا علاو لا تقدموا بين ید اللہ و رسوله ممخ کے کئے دا اللہ ادا پیغمبر داگنا مکه والے مکه ته الله لک پیغمبر خبر تاسو مخکیش چا حکم لاند راغلی او تخ خپل رائے کوي ته مخکې کېګما نه د قانون ته غاړه کېده صبر وکړه چې قانون رازي تلوار کول مخکې کېدل د ځان نه عمل کول دا ټول په دې کې را نه چا مناله دي ته عظمت د الله اده پیغمبر چې تبه به دبین تَبَعَ قَانُونُ نَمَاتِهِ نَلاَ دِ پيغمبر حَقَم تَبَعِ سارې کې وګاڼه باندې وَتَقُلْ لَهُ وَيَرِگَ دَائِلَنَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ يَقِينُ اللَّهُ رِزْقُن کي او پوهه دي کله او سره په ظاهر کې څه وي ياراو ته تابه داري ما اسلام او پزونه بل بلبل سي راته تم ما کېدا وضاحت کو چله غوي استاد خبر اوري استاد د زړه په حال باندې پوهه دي خد د زړه د اخلاص باندې الله د دا غی حکم تبا تابدار که که اغاره بگ دی دا خبال زن نبا نمخ خبرانه که خوا چو دا اللہ دا پیغمبر قانون مات که و پوریوزه دا اول قانون دا عظمت دا اللہ دا پیغمبر خوزی که دا هر قسم رسومات و بدعات و او ناجعیز و خبرون اما نوارده دویم توقیر د نبی یا ایوها الذین آمنوا ایمان و علاو لا ترفعو اسوادکم موچتو اغبال آوازونا صوت صَوْتَ النَّبِيِّ پاسا د اواز د پیغمبر ولا تجهر له بالقول او جهر م کوي د تا په وینا په خبرو کې ته جهري بعض کوم له بعضه شان د جهر د بعضه تاسو د فار د بعضو څنګه خپل کوي اوس پر خبري کوي زمريتي تیزي او سورن وکړي د پیغمبر سره کلام کوي ناسې ادب داري چ خاموش بكي که خبر کینو غلي ته وره ابو بکر او لعنهه اگر به بیا چې خبره کول نه اسلام سره تاسو څنګه ګټه سوئ څنګه خاموش یو ولې قران دګه دل کله आवाज نه ولا خاموش دي توقیر د نبی ادب د نبی د وجه کوسم یو سره یا ضرورت یا ذکر کې نبی بالکل په خاموشه سره د نبی اسلام روزې له چې سره لار شي قبر له نوم ال تکه شور رغ او به هدا حرکت دا بالکل ناجایز دی او مانه دا غدا وفاق نرستو چه احادیث لستیشی نو ام با دی خاموش کینی چه دی بیدبیو نکی احادیث لستیشی نو چه دی بیدبیو شور زگو نکی او دا غی پورا خیالو ساتی دا پاکی مفصلی نو ادن نکلی دی خان. او شاولی الله رحمه الله حجت الله و البالغه کی ذکر کرو صلورسی زنو ذکر کرو چه دا غور شعائیر دی یاو قرآن پیغمبر کعبه اومنس جدی بڑی خیال ساته او عدب بے دا شعائر دی شعائر خنورمشتا زیادتر خواغتی دا سراغست پریچپایی که دا نور امراضی لکه کعبه چی یادر کنه طول حرامو دا پکیران دا بارحال داگی پورا عدب یار ننچی وصده پیغمبر تاوازنکی چه دیوی یا ذکر او درود په داسه طریقه کې چې هغه ناجایز دی او چې سوری پکې نو دا به د بینر د قران قودو هم قانون د صورت حجرات خلاف نه را توقیر د نبی خوانه کلام نو دغه به نه کويږي اغان له عمل बर्बाद کی ائند احبط اعمالکم چې बर्बाद نشي عمل نستاسو او وانتم لا تشعرون د تاسو باندې پوهیږي د پیغمبر مخ کې به د بیول کې جو قران لوستې شي حديث لوستې شي نو ت벌ر خاموشه فراله وله اشور باغ باندې کې اته نه یا حديث لوستې شي اته ولګې نو ټي وی یا ټې پروان کې چې ته په کې اندي دی یا دا کې سوټو دا زمرو یا دې هوا قران او حديث لوستې شي او ته ولګې نو تاسو اورو وکړه اول ذات ما سلطان نص باکر ناشر دشورو کو <تصفيق> نتجا قران مقابله كده و حدیث مقابله كده و ذاتا چاوي دي وليني به نبی وکلا ان الذين يغننا وخلقا يغضون اصواتهم تشغلقي خاموشكي بالاوازونا عند رسول الله <تصفيق> <تصفيق> دا پیغمبر ده الله سرا اولئك الذين امتحن الله ده خلق له امتحان الله امتحان خالص کري الله باگو قلوبهم للتقوى ذلن ادي زبارد تقوى سمرلوي دا دا مكان دي دو قريس ياري ده تقوى چسو د پیغمبر ادب کي ذل کي تقوا ده يار اچي ذل کي يار ني ناغاغا وا سروب اچي سري بووي اذر روز بووي نو پداست ري کي اچي ٿي هم او اجر دلوي چ आवाज دخلي یقیناً آن خلق ینادونکا چه اواز که داتا من ورائی الحجوراتی بیارتاد کم روزتانا ستاچکم حجوراتی کمریری بلو تمیم راقلیو بطمو نبیل سلام تیوازون کل چیا محمد اخرجی لینا راشکن روزا تاوازون کل پیغم بردکا نو قرآن کی ادب رائی چی دا سکوئی اکثر هم لا یعقیلون اکثر دینا ناپو خلق نن دانا قوسم را زیادتی چه <Coughs> غیره بیده اینا چې غیره یا محمد اونزر حالنا و اسمع قالنا دا باید اگی خو اوازونه دی سمان زن روز دا بان نمخ کی زال پاسوی چه زمونگا حال تاوبور کنا امونگ باید نظرو که زمونگ خبر آوره مونگ چه تا تا کم فریاد که دا اوازونه که را دیده اینا شروعو دی کې د دا کمرونه با چې چه چه اواز کونه قرآن وی بیدا باری لا یعقیلون نوخه دې ځنه چې وی نو دا د ابن اکبر ته پیغیم بار دا بونک د په ونص په دا باندې دا چې تاسو ورس جواب ورکینو موږ یو ځای کو به ورکی تاسو کالج کې نار زياتت باندې پرنسپالز او ختم بکوی قران هر ناس مو ختم باو نو اسو ته مرګي داسمو سره جریبا خو ما زمو قران دوستو وخت به توا واست نو سپاري به وړکلي ترتیب وکینس به ستار نو وا بیا یو مکتب والو لیبرریانو نو هغه با دعا کوله چې دعا به کولا نو دغه وخت به درود وي نو علي خو بيدای درود جلاله مسلي علی محمد اپا اډای اسمان ورسلا نو دیکه به اور <سلام> بسې شروع وکړه صلی الله علیه و الرسول الله اداسه سو الفاظ چې به وي نیاز المنور نشر ناشنره باندې ولګیږي د ثراڅ چې یو امر گرم <سلام> کتلوی څنګه چل نما ته مه زور غري چې بل زل بیا وېداسه نو تاسو صلی علی محمدین په دې د شروع کې چرته به کې دا الفاظ وکنهوري چې بل شروع وکړه نه یا صلالو السلام علیکم مرګ محمد وعلى ال محمد نا غو مریان شه نه نه کارتل یاره خیر و جو دل دو سره دجل شونم به یغ سره خبره پرې خورم انا علیکم بیا نه وی بیا سره یو د قرآن کې څه را دي لیدې چې یا یوهن نبیو یا ای ور رسول نو ما یا خو دا یا ایوهن نبیو او یا باك... دا... محمد پاکستان چتاوي جتوه... او بل قران کې ويا فرعون ويا حامان عمر دي دام اي بي... هغه يا رزي په دې باندې په دبل وخت بیا باس کو م زه خره بیا بیا ته کو باس <تصفح> مري بارحال غلط आवाज نه کوي نو تا ته جواب وکړه داسې طریقات وروګه چې هغه خپل کار غلط خطا او پاتې شي ولو انهم صدروا کشې دي صبر کړي وه حتا تخرجيلين تر دې پوري چې تا باو دي دي تا تراسه پخپل ځامي لکان خير الله غذاب غري دي دي 파را والله غفور الرحيم الله بوونکو رحم والدي دې خبر ما نه ځن پوکه چا قران کې پیغمبر ته خطاب راغلي يا يوهن نبيو يا يوه الرسول نو ګور دا حكايته دا په قران کې يا فرعون يا حامان راغلي وځا کوم نو قران لوستل کو حكايات کو دا الله طرف نه کړه یا مانه کې راغلي دې چې السلام علیکم یا نبیو نو ځا کوم زم خپل لباس نه دي ځا کوم غږه غردان کووایې الفاظ د پنچ نه او چې یا محمد زو نو دا له زړی خپل لباس دي نو ردا بالکل بے دبیو من او ثوابم پکې وینښته نو زواد آغې نه چې په درود کرا غري اللهم علی محمد یا اللہ ویل دا لا لا سیوا بل چا په نه اجازه او یا اللہ دی ور پسې مو مغه خپل مخصوص ندا ذکر کړي چې زمو امدادو کې یا الله خیر الله مدد اب وسراوي کنه او یا کو ذلکینم سیدو صلی الله تبار یا الله او بل چا د پاره اجازه توشته یا یوسل مها موږ د تا د आवाज کې یپلانیان قطلانیان خبره او چې غایبیتو سره دا وینو دریم قانون ذکر کوي تحقیق فل امور نقصان د دینه جوړیږي جتا ته او سریدارو خبر او کړه اتروانشي وګ لګوت نه وړي اتروانشي په یا ایو الانینا منو ایمانو علاو بي فاسقون فاسقون با ان جا قم فاسقن کچر راشتا او سهو بی دینه sare فاسقن او این به خبر سره فتبین نو دغه تحقیق کوي ان تصيبوا قوما چون رستا سو بجاهالتن بنا بویا سره ان تصيبو چ تکلیف رسل تاسو قامن یو قامتا بجاهالتن بنا بوئے فتوسبحو علاما فعل او بغر زتاسو تاسو کلی ختمانا بیا واخپه سره راغي مؤمنانو توئی بلاند دغه خلق راوتې زکات نه انکار کړی یا راضی به مؤمنانو حملکې اته له کاروالو له شور پرسه نو مخ ته خبر رسې ته او کنه نن چې بم معاشره کې صفه نو هغه د دې نه جوړ شوي چې ګورما شومان برابر شي پلانې ما ته کاروله لوکله په لاله ځان یې سواله ګورانه کې فساد او جګړه جوړش دا شان په لوی اساته باندې دملکونو د آرامو پاره یو ظالم او بيدینه برابر شي نومانس کې بس نقصان جوړ کيو فساد نو قران تحقیق کوي خبره پورا وخت راځوي واعلم او بوه رسول اللهي چې یقینا بداځو کې پیغمبر د الله موجود دي لايوتي او كونفي كاتريم من الامر کچره تابع داريو کې استادو خبرو من استادو پډيرو کارونو کې لعنت توم تاسو مشقت کې پری وزې پدې ولې خفه کې ما ګور پیغمبر له مشوره ورکړم زما خبره نه منله نه پدې ما خفه کې تخوات نه کنا دا کډير خلک د جاري وې زمون خبره ووره دي او منله نو پیغمبر تاسو کې موجود دي او هغه الله حکم باندې عمل کوي نو تاسو باندې محبت کوي چې زمون پرای عمل وکړه اسی یو نمونه وګورا کله یو مسجد کې امام وي چیرې صفونو خیال ساتي یا دا خلک بدل شو یا مسجد کې خبرې مکه عملو تبع کوي نو دا خبره اوس وکړه نه چې کله هغه خبره و کی نو پناه ته خلق یو مشروط راځي نه وای تاسو جو خبره از اغشان دیتا شلو زلووی لیشن از دی ایان نیشتا نو اغشان بلوم را پاسی اغشان نیشن پساید جوشن خبرو یو تا نکلا مشروک لبس تک دا نکان دی بچه تا صبر که فیو تا نوازو که سب نیخ که نو لسطبال دمکی چه اگه انچگی جوڑی که ادب پکار دی نو دا پیغمبر خبره پریخودل او خپل رای مخ کل دا نیشتا دا <تصفيق> باندې تم دا زو مشقت کې پریوزي چا چې دا پیغمبر دو سنتو خلاف کړی بغم خاده کې هغه داسې مشقت کې پریوتري چې خپل قانونه څه وایې پریشانې ودا څه وایې خرچونه تاوانونه ودا <تصفيق> <تصفيق> څه وایې خو یوازې اگې نوته نه رکا اسواد ثواب نشي ولکن الله لیکن الله با حببای لیکوم الایمانا خو خللې تاسو ته ایمان او زينه په قلوبکم امضبط کړي له خيست کړي له تاسو کې وکرره الیکم الکفر او بادخ کار کړي تاسو کوفر او الفسوق انا فرمانی فسوق خلاف ورزی ولی عصیان او انا فرمانی حکم نوت او خلاف کول حکم عصیان نشکر باعث جلل تاسو شنو کده استفادات پیدا کړي جزو ایمان راته پخټړي او کوفر فسوق او عصیان راته بادخ کارې کړي ولای داګه خلاق دا او وصایلار باندې دي رښتګه دې د تحصیل له فاضل ممن الله او نعمته ته ظل در په دالانه او نعمته شکریا ځکه والله عالم الحکیم الله او حکمت نو الی فلو رم قانون ذکر کئ اصلاح بین ارکان الجماعه چې د خپل جماعت او مسلمانانو تنظیم مینځکی که اختلاف راشي اول کو جتا سو عمل کوي نه برازي که اتفاقا راغ اختلاف نبیاده ګوري زر باغا بانده مرحم کده جاغی با اصلاح کوای خوا وینطا ای فتانی <تابع98> من المؤمنی نقدتلو کچری دوڑلیلمو منانونا جگلوکی فاسلحو باینهما نصلاحوکی بمیزد دی که تسارا وی ایمہ زر والا صلحوکی فا این باغت احدا ہوا کچری زیادی که یوڑل ردینا علال اخراب بلی بانده فا قاتل اللتی نو جنگ کوای اگڑلی سر تب غی چیغی ظلم حتا تفی ایلا امر اللہ تر دې پوري څنګه راکی دې حکم د الله تا اتا به درشي دې تبه مجبوره کاوي فین ساعت کچره راکی هو دا باصلیحو بینهما نو اسلاو کړي دې پمینس کې صلحو کې مل ملابو کې بلاد له په انصاف سره ان الله يحب المقتضين یقینا ان الله محبت کے انصاف کو ان کو سراہ بعضو فسرو دینہ مسئلہ بغاوت عمر استوا چکم خلق بغاوت کی اسلامی حکومت نہ اگے اندا سزا یا قوم اسلام میں حکومت انکارو کیو خلافو کی نو حکومت اگے سرا زور کین اجبوری ہے اللہ حکم دی چوش مسلمانان خپل یې اوس کې دوتانه لګیا دي دورونه جگړه وکړه پکاره دي چې راپاسه راغی سولحو کی خاصوزداري دي دو مسلمانانو الله درې سالور زل وروګه د الله پکور کی د هغه زول نه پا کیږي دي سره مسلمان نه په قدر نه دی پوهه چنور به اوسې دي بارحال بیا هم پکاره دي چې مسلمانانو دغه یې اوس کې سولحو کی ادازه بیا اځ کوم ایدل اننمانی ناری سره دې زور وکي مایکارټو کې غاړه کې دي هغه خلک چې خلک ودا غیر واله وي ایجلسو واله انا ګین بخلمل کدا سه قانون نه ګرځولې دي چې اورډل روغه د غاړه نه کې دي ندی ولې لا کار راوول تا دې راشه چې هغه سره دوه تصخیمې لاندې کنه بخللا غاړه کې وي مجبور ہے کې دې روغه تا تیار شي یا کین مسلمانان رونه رونه دي مؤمنان رونه رونه دي فاسلیحو بینا خویکم روغو کې صلحو کې بمیو ضرونو کې واتقوا الله او یاریږه د الله نه الله ګوندرحمو دربارې تاسو باندې رحم وکړي شي د ایمان په وجا باندې اگر کا او پات صلحولو کا کینې نو بیا قاتلونه کېګه ناجایزه او فسادات په جوړ شي نه چې د دین نه خبر نه غو زی راځي ایا تبوئی الکتا سره ډیر باید وکړو داسوله نو په کار نه غبل لبرشی یرزیک تاسوونه داغه ځیا ته یو نو ال پریز جوبل ته وجود کې وبسات جوړ کئ دمو مسلمان دې درازینو الک روغ اصل حل او کا او جسمرستانه کې یو هو فساد ول ختم کا او زر ولا کوروک دې هرڅو توقیر ذکر کې د ارکانو چې خیالو ساتي ولا چا په یاو دات کې د چورو غبوشه خو زنه بابا کلسو بل داګه نه پاس به یوب ول پورې خندا کوله دی غفسه لګیایه غضب پرسه لګیایه لو قران مجید منع او کړه خپل قانون یا ایه الینا منو ایمان والو لا یسخر قوم من قوم خندا دیونکې یو قوم به بل قوم پورې هسى یقول خیر منهم په دې دات چې دې شي غره د دینه دا څو بل پورې خاندې کدي شغه ته غره له دې سره دا قران مجید وی دی اغه سانه په دین دایره کې غره یا خبره دې جوړی کړی اوبه درا دی نو دا څه مکو کنه ولا نساء من نساء او نزنانا خندا دې په زنانو پورې زنانو دومره دې پکاره چې خندا او کې او پچموزه او کې څوک ګڼینورې زنانې به څه خبرې او کې قانون دې داسې زناله قانون دې نن چې داسه معاشر روانه دا داوله دا, دا, دا, دا قانون خلاف ورزی کی گئی قانون چانده منده یو یو پوری خان نماز خری کواده اگر اسپکی وایا ابل پسی زنانه یو بل پسی پس لگیا دی ده تنور پا غالا ده دوڑے پا غالا ادغشان غم کې غیبت کواده جاده اپخاده کې روزی ران غالا لگیا غیبت کواده سچ معاشره روانه ده نده دینا روانه غم کی خوالم دیده پر رہ دی چون ملکوروالا تسلی نو دمڑی کوروالا با لگی نو جانگ بایده خوزن اغیب اخلاس نی چه تاسو مکاو ایک انا یو بل پس ای خبر دیا ہو عملنا امی ایتان کما پیدا پاک چاو منتا چه پا قانون باندتا عمل لکینا اللہ سر با مخنل اگه او جسمکی ری تا خانی تب نکوز اگه درواز درواز پس پاکا بنشی سوچ ہوگا عزا ای اکن خیرم منہن ذ دې را چې شي دا غنانه غریدا غریدینا فعمل کې پدیندار کې ولا تل مزو ان فسکم الزام ملګو په یوبل باندې ولا تنا بغو باللقاب او موليوبل فغلتلقبونو دا تاسو یو بل سنمو دی خیره توبه چې توبه ربه خان دان کړو ذات نو نبیوبل لږی ته دا زه د لقبو لگ دې دا خپل نوم چرته چا دې دا وداخله کړ نو ناګب دې دا ګنجالاله دا پلان لري اساسنا نو ته چې کوم نومونه ناخله نو توبه جو دی او بل دبلغه په سات جوړهږي معاشرهه باقیږي ولا تلمزوا انفسکم قائزم ملګې په او بل باندې بیزل اسم الفسوکو بیر بده نمدنا فرمانه نمد فساکو بعد الیمان پس دی ایمان نا شیو صلی مومین شده و تا فاسق دی فاشر ده سک ده اندو ده ها؟ دا نمونو تا اخلی بورو تا بعد الیمان دا خوریر غلط خبرتا مومین ورطوایه چو بلنمید اللہ درسی و من لمیتو بو اغسوکو جو توبه نو بازی خبرو تا ذکر شو دو ووری دا وی خانده قشال شو اس توبه نو اسیو ورې دو حولای قوم الظالمون لقد خلق بالظالمین قانون دلې ورې پوشو ابي امن من الله دا زاب مش قانون یا ايو الذين منج تنبو نهي منع کي د اسباب او چاغه سبب د جګړې ګرځي دا د اسباب چې داګه جګړه پېدا شي ايمانو علاو كثير من الظن ځان بچکه ډېر وګمانونه نه ان بعد الظلم اسم یاکنان بازی دو گومان نا گناه دی یاو خو خو گومان نی که نا خوص نظن پچا بانده اوکی او بد په یو ساړی دا دیرلوی گوناه دی افمن گورا سپساد چرا زینو ردینه چرا پا دیس ردی دا ما شک بی ازب زپ دا پویگا ما که نا چده که دا خبر دا دیما تخنو گوری دا سوچ خوکا تا بولی گومان که راشا مخام اخت تپوسو که ولاستسغیلہ د زمانه مانه څه ګرځوي چې ما په غوړم ته وله سپګرې مړاله اته بیا ته مړه اړې مخامخ دې نو تو ګمان کې نو ګمان وړ نه کار شې دا به ور په نا ګمان راتوي چې څه جگړې نو ګمان نه وا لا تجسسوا اجسس یو خدای دن پسته لري او سړی حایب معلوم دی هغه د خبره ولا تجسسوا <laughs> <certified oppositebacks> تجاسوس نه کوي ته دبل مسلمان وو بے عزته پسه ګرځي دا 100000 نه لټه دا لر نه کار کړ نبي apparatus لکه نه بتا apparatus ټول کې او غیبت دنه کې باغه تاسو نه دا بعضو ته تاسو دیو بل پته لګیاي اپلندهم دا کې خپل ډیر انت حی او ضم رم زیدار او ضم احسننا ترما غور ساری نشته دخلات ستوني وا پکنیه تنکی کی باندې او بوي بلا بدرایادیګه هغه بوي بلا بدرایادیګه داري بت کنه ولا يغتاب بعضكم بعضا وزدين په باب کې ته دي او سړي دغه دنيا تاسو خپل ز غارزه داز چاډو مراد نشته قطره شره د اسلام شوي حدته چا دا خبر او رسول الله سره بیا و ټیک دا وګورایره دې ته په خپل ویني پهې چتهره پرور هغه خبر اوه چې کاغاره شي نه په بدګنی دانه چې کنه هغه که باغ عملي نه هغه که باغ ګناهي متوبه نه وای زکه خالق د چته دا وای غیبت مو کنه هغه و نه نه غیبت نه دي دا پاکستان ادا وګورخاره کوي خپل مویل دي وینکه ایا خيبو احدو کوم ایا اخو غني او تن تاسو نه اييا کول لحه ما اخي هيتان شغاو خوري وغادر خپل چمن دي هغره ته مو دداه کو تاسو باد غانه اچلې کېه غيبت کې ادغه موخه وړل دی ویناس کولې دا نه کبذ نه غني مليو ښا چې کمس کم د جوندي په نسبت خو ته کرک زیاتې کنا جوندي نه کو کرک نه کوي او دموډي او واخ او کلی چې باغ ځکهونه لکه راکاګیل کده مردارو توبه او اودی خواګل شتا مرده نو ته پاګوان نه اړه مې ونه لګراله په خوانو مارغان اګنجي چې باثوي چې مرده دې خپل کړ او را به خپل نو په شابر اپری ودو چې مې درا جدا نو تا شان دې مسلمانان نشورو کړل دا کله چې زړید صحابهو یاد میاو یاد بل شاءاره کې بدرد لکې وې نو کاغلته جواب ورکیا داغه بحثه د دې تګیبت نشوي نه مونږ عالم باندې څو سوال کړو نو وویل کې تاسو جی په او د دې سره په صدا باندې دعا یې نو دا غیبت کین را دي چې تاسو غیبت کوی نا کوم عالم کنا هغه ته دا چې په صحابه وی هغه همال نو دا کو غیبت نه لري دا هغه ته چې د صحابه او په یم بیا او په کوم دې کلکلې ارے مل دیگه نے ذرا بس کولین جواب بلے کو دے کی بیاوسو وینیش نو د دین په باب کې او کله چې مسلمانانو عزت ته څوک نقصان راځي او ته خبرو کې رضاګی باد کې ناراضه اے ده کارا کوا او چې د خپل مسلمان روح بارا کې لګی آئے یری اوروز بدایست چا دې باد و ثق اللہ او یری ګیدالنا تر څو یاره باندې کېګی دې الله د نو ان الله تواب يَقِينُ أَنَّ اللَّهَ تَوْقَبَلَ أُنْكَ رَحْمَ وَعَالِذِ وَمَقَالُونَ چِ <تصفيق> کراما تو پتقوادی نپنا سبان دے یا ایو اناسو اے خلق اننا خلقناکم من ذکر و انثا یَقِينَن پیدا کلیے مون تاسو دیوانا رینازنانا واجعلناکم شعوبن اگر ذلی <Coughs> شیخ دی، دا سید دے دا مغل دا پټان دی دا جوړ پسیزا بیا بل خوا دې پېښو په اعتبار سره دا صرف د تعارف ته بار نور دانه چې بده وته کرامت مو مې ال کرامت لا بن نصب ان اقرامکم عند الله اتقاكم یقین ډیر عزتمن تاسو نه ولزا الله اگر ته تقوا داروي او پسره ذکر <coughs> دا ذکر کې مفسرین نمخ کې اته نو سره رباتو چې کله فساد د دیو جن جوړیږي چوسنې بل کې تکبر